بسم الله لا الله الرحمن الرحيم او در سورې شورا شو درس د نبی السلام د سیرته رسول او الله صلى الله عليه د دا سلو ورو کله یې په ذکر او عمر باندې د خپل والدینو سره د مدینه په طرف روانه یې عبد الله سره زیارت له او یاد رسول الله د مګانو خور ده د یو مشهوره کی شریده لو په دمسمس کې دا مور وفات کده امينه بيبي بری کریمه الرسول الله پر ورش دغه نک او د مرتلب شه له فاتو شو ده سره تقریبا سلو اتکاله dawnedش ته ولا سرځي چې په د مزمن کېرم دوف شوړو د رسول تبی ته د بطریب په غض دغه په لاس کې شو تر پورې چې د دو کر په ور باندې شو د رسول لا سره د شام به سفر من روونو د رسول الله د خواه ډیر اصلال شو چې زه تا سره زم دغورې د ک نه شي تللی ن زم د مححبت نه ډیر متاثر ظان سر روان پهې مزمنکې د بسترال اق چې کله د سدونو هلته را هيپسره د دې ذوالو مناقطه او رسول در برتر او بسی شینه اخر زمنه نبی یوهودي ونه وجني دي جبر الله مسره شوی و دلي کریمه رسالت و سلام څخه څه صفات مندا به انکړي وو چې کله په دابته د زمانو سره کین اوس بډوړې باندې نو اووی به ماړم شو او ډوړې به اضافه پاتې شو او الله نبی به څنګه وسره نه نو دغه به کار مونکي کيدو او هوګي پاتې شو د نبی کریم سره السلام د سره او چې ته دونو د سترګې او سر به ورته غړو کینه ول انسان او کچبه چې ورکه خړلو به او چې ورنه کنه او ورسوره ژبوش په بلارو باندې د نبی کریم سره تو سلام یو خاصه صفه چې نن درس کې کی شروع کیږي اسدقه محمد رسول الله پر ټول عمر کې چې دروغ نه ویلي مشتري انسان تردیب پروروید که دام راگلی شی ممن انسان ببخل وی میدان ده جنگ بپریدی خود دروغ نویی شی کل انسان دروغ شروع شروکی وی دا صلاح په بخول امام بانی وی ری او قرآن که رب بالعالمین ده منافقان و بصفت که داخل خبری زیگر کرده دا به ماکانو یک زبون منافقان انسانان اکدی شایی با امیشه دروغ وی حدیث کی رایی رسول اللہ فرمائی ان الثقه يهد الى البر وان البر يهد الى الجنه شب شيشته وي د بدنیکي په طرف رواني کی او څوخه په طرف روان شوه د جنت درسی ان رسول الله مقصد د دې حدیث کله چې امشریشته واي انسان چې دا خبره په ځان باندې لازم کی چې ځبه دا مخ کې دروغ ما وری دی الله دا غیر استا هغه به برکت سنه مفلو انده بشړ تم څه دروغ نه ومه د انسان خیرونه د برکتونه ته به د دبري عمر کې د د اخلاق کې او د معاملاتو کې د قص په کار دی د رسول <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> په صفاتو کې کومه ځانګړی صفات دا و چې دا صادق انسانو وو دشمنانو هم نه لږه درشته نه لري درغلو وی والفجر شهد به الاعداء كما درجه سبب فصل ما للدشمن اقرارو کی دمکه مشرکان په وجځه رسول الله بركاته پوسو گے چې د څنگه انسان دی دا کوم صادق انسان دیشتن انسان دی یو ادي دا د جناب نبی کریم علیه السلام بل صفت دا چې خیانت نبی جان ساتو خائنو دی خیانت د رب العالمین په حق کې او کا د مخلوق او حق او رب او هر به یوم نسد کې کې به خبره کې به د کې رسول د خیانت نزان ساتل لری نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه و آله <سؤال> په علاماتو کې دا خبره ذکر کړه دا چې کله اغسر امانت کې خود لشي د خیانت کوي او رسول الله فرمایي چې کمه په علامات کې یو علامه ده چې دا په امانتونو کې خیانتونه شروع کې د شپتیش پر روانه ده چې انسان چې په غنیمت باندې راځي رسول الله چې د خیانت مله کړي د الله نبی په شفاتره کې بل شفات دا چې اشد الحیا ډیر انته حیا نه انسانو ترديفوري بجرويته کې دشي راغلي دی اشد الحیا من العذره فی یو زړه چې رب دې خپل کوټنې کې نسته او اغا پیغله زنانه ای هغه چې څومره حیا ده پر رسول الله کې د دینه زيت حیا د قرآن په بشتیریدو وید شي کیفیت منو تیریدو لکه انسان چې دا ګمان وکي چې یو پیغله زنانه ای هغه هم ده پر دوه سره ملاقات نیوي شي هغه خپل کو بده مخ باندې ورتيريږي څومره په کم کیفیت باندې روان شي بیر انټي او لیکن ده دی با وجود محمد رسول اللہ کو را دیر بہدر انسان و مشجاہ حدیث کی رزیم یہ ورس چې مدینہ مانوارا کتا سی آوازہ بولا کتا سی بلار آدھا سی مسیبت تھی تو ارسوب و ریجی مجاہیدون و اصلیه را قصدین و محمد رسول اللہ دبار طرف نمدر سی را روانو وی وی ریجی اچھی نیشتر خیار و خیار دے بس قدر و دشی آرامو پی دسی نکو جی شرط ایوزی و حقی کزان پ ملګری <مالگیر> لا خبري نه او ترسو پورې چې به صحابه اقق لك مجاهدين هغه ځم برابرې لکه رسول الله دومره اوچت کمال کړو چې برتره وم ګرځي دو علي بن ابي طالب فرمایي مشه کله په ميدان د جګړي په من باندې میدان سخ شون او من با رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکم ځکه الله نبی دې انتمم زم ورسول باغه باندې با, با خپل سره راډه کولو را را حyana کینسره لګین دي په وجود بهادر او شجاع نظر د د رسول الله په حیا باندې په تمثيلي به شویلې حيبه دومره وی شي کله به یو کار ولید او غبر د په طبیعت برابر نه ونه مخامق به انسان نارض نکوه چې لکه تاګه دغه نقصان دی او دا مسره دا, دا. بلکې عام خبر به وکړي چې وې ویلی وی زمونږ به د ملګرو کې باز د خلک دی ما بالو اقوام سوجر دي باز خلکو له څکر ده دی خلکو دي دي شي د شي کارونه کوي هر سری بزانه انشاء الله صحیح مودا دا, دا کار نکړي سبب دا, دا کار نکوه دمروشته انسان حیات به سره شي امام راغيم رحم الله و انقباض النفس ان القضائه شرعا عرفا عقلا خپل ځان د دې بدو شینو ناز ساتل کاغه عقلي بدوي کارا شرعي بدوي کاغه ریواجي بدوي ابن حجر اسحلي فرمایي وي د اخلاق په انسان کې پیدا کېدل چې بدوی نه ځن وساتي او نیکوي لروړند نشو د خلکو په حقوق کې تقصير تی ونی شي شيخ جنيد وي انسان رب العالمين په دې انعاماتو کې سوچو کی او د په خپل ګناہوں باندې سوچو کی د دې چې کوم کیف انسان لره عارشه وي دا حیات چې موږ څخه ولا رب العالمين تم موږ سره سکای موږ سره هیڅ ګنتی ستاسو مخالفت نملا تړلې او ته په موږ باندې دغه انعام کوي او بل دانه مشرکړې دی او دغه نعمتونه ده حیا په انسان کې کله راځي یو داش انسان په دې خپل ګناهونو کې سوچو شي دیم د خپل عمل په دې تقصيراتو او نقصونو کې سوچو کی او دریم د رب العالمین انعاماتو کې سوچو کی څلورم اغه آیاتونه او احادیث وګورې چې په دې حیات په زیلتجګر شوه دي او په نظم شکل عمل سره د الله د پارکای حدیث کې رسول الله فرمایي چې کنه حیات ایمان شعبه کل کله ویشي حیات ټول خیر ده د شي انسان کې راشي چې هغه بده کارونه سره ورمنه نبی کریم نے صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کہو کہ جس سے فضاؤ اجازت ہے بل مذهب کلب رسول اللہ کہ پوری ضرورت پورا کولو دیر لری بلانو صحابہ فرمایویدم بل لری لانو چې زمونږ د سترګو نه بالکل پناشو شرط منجدي ضرورت پورا کړه نه د رسول اللہ دا پردہ غا شرط دې ملګر لیدل نه نه دی ی ورځ ویسوبات تقامن د شی وجوده ول انت خپل ضرورت پورا کولو حذائف بن یمان انشاء الله ودر او دی خو جلقه حته تدریب مسلافو د امر کې لري او یی کوم انسان او د سمات وو او به دا خپل بردوګاک پولیس کې رنیولې او د را وې د دې انسان شهادت او ګوهیمن قبلې مردود شهادت دې د مردودنه خلاب کار وکي چې د پاګیزه خپل ضرورت پوره کوي کې به بردوګاک په دلاس کې رنیولې او د به خوار روان د محمد رسول الله بردوګاک شرط ده و د سرابو به شان لیدل دې مر حیاناکو دغه شت خلق حدیث رسول الله فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وید ټول انبیون دا خبره فاتیدا شي انسان کله حیا پرې دې شي کی له اګه کی دغه حیا دې موږ تاسو ته نشي راګرځي دا نه کی په تربنه مدعوته د بدینم سادی د غلطه حرکتو نه دا غلطه خبرو نه غلط ځای نه لاسو انسان کیو کې فطره شي شغله به ورانه کیدلی نشي حصل اللہ محمد رسول اللہ کی درکی استا اخلاق دی قرآن کرم بالعالمین فرمیتا دو چط اخلاق وليد عائشه رز اللہ نحاق رسول عبا ای کرام رالو ای بل یا ام المؤمنین دو رسول اللہ اخلاق سری وی خلقه القرآن دو قرآن تول دو رسول اللہ اخلاق ما فکوا زان دو ما فکوا عدد کا توحید دو خلق ربالانی کئلی ربالات جاہلان ومقارو منزون کی پبندکوا دو اجت ای په دې دی مجلسونه نه کول د خپل عورت حفاظت کو دا امانت حاجت ساتو د لوست پابندي کول ادمانه حفاظت کو خلق د خیر ته ملره شب شهور د شیله متشرب العالمین شو یتشه که څه که اخلاق ته صدريده پښه بدنام نه لګول د وسر مده کې جدي نه را وسته مصیبت بشور ماله کله نه صبر وکوي چې کله بنعمت په وښه شکرې وکولہ د خلکو په کې د رسول الله محبت پروتو ګوڼډي ته خوشاله دي چې امام چې شرته دروغ نه دی ویلي فکه د من انسانو معاملې کې ډېر رلمي کاولا تر دې پورې یو زنانه چېرې حتی د غلامانو دعوته هم قبول کړي د زنانو د وینځو دعوته ایوینځو به شاره ورته وکړم چې د خپل مجلس نه ودی چې کې مې سره کار دی چې ان ترایوي لږ خوړان دی رسول الله ورسول ویلې زه بست حجهت فرکوم چې بكم زیکي تو غار اسا سره غیزه رسم نسې نه غولې چې د زان زو زه په دې چې ناس موځ ماوره دین کارت ولاره او څوک د پری دین او څوک راځي هغه وی او هغه ټل وی را ټل وی معنا د محمد رسول الله کې است او چټ جامع اخلاق دي قران کریم په رسول الله اخلاق نبی کریم علیه السلام د دول اسکلو یې د پنځه اسکلو په دې کې چپه دمس کې واخه وشو چې غيله شي حرب الفجار توجہ حرب الفجار څه منه حرب منه جنگو فجار منه دنا فرمانای عرب کې دمسلو وشرب العالمین پرې سومې چې دالقداز الهجام محرم شوال دا هڅه دا کوم موسمونه او به تيږي د جنگ جګړې قتل او قتال منه شي و چې دېږي په تاسو دا دا حج نه نه شو د خپل حج پورې دی که د شوش ولانس نعمان بن منذر د عربو یبا شو د عراق د ماکینه حل تلانو و د سماع راولي ګره د اوقاص میليلا او د اغي مال مشرچيدا عروه ابن الرجال یا عروه الرجال ورکړه ورته وی ویل چې زما د مال بیسو د اوقاص په دی مليکه خرچ کا انت لارښوړه دا بډیر کړئ کله چې دی میليلا راغنو په دی کې عربي او بررش پنامو باندې پدې انسانونو کې بعضې د انسانانو چې هغه وقایع کې قتل او قتل او جګړه شروع شي د خلکو په تله کې دا مسله ده رسول الله پرمحي عليه سراتو والسلام بعضې انسانند خیر چا بیني دي د شر کلو بون دي او بعضي بلعکس دي د شر چا بیني دي د خیر کلو بون دي بعضي انسان چې کله یو مجلس ته داخل شونه متشه جګړه جوړیږي او بعضي د شي چې جګړه او قتل نشوي دا ګنده شکل راشي چې څه جوړو شي دبر راس پر او باندې سړی شو او عروه الرجال يا عروه ابن الرجال او قتل کي ایستو ته کېدو خبر لا د عربو مشرانو دا خبر وګړي چې خلکو ګوره ما کو قتل کړی دي ګوره دا شنه چې تاسو پکې ګیر نشي زه تاسو محرم لنه نو زه تخطي حرام نه شکل وي شرع داخله چې نبی پاکي باندې چې باسو جنگ او قتل غټان نکوه دا چې څومره مشرانو وګټول دا ميله پر خو د تجارتونو پر خو د نل په دي حرامونه نه واته د قیس ابن غیلان چې دا په طائف نه وق وق قافله و... وقبلوا رالن مصالح تشکیلی ورکړلونه من مدير شریش کار شوی د اساسو د سړی وجه د ورشي چیکله بیت الله رال لره د حرم په دې حرم کې دنه ناسو نه راوته ډیر انتظار ورته کوي خو البته ناسوب اخر ورته ویلي کار روان کرمم او تاسو جنکو وسو تاسو په داخل د دا حرم کې روزنه و هم در باندې حملنه کوو ګورو با دوی شلاره عرب او خپل اصلي هي برابر کړو دوی برابر کړو روان کال د څنګه راغو جنګزور شو دا ورځ پهول کمزور شو لیکن ماځګر وخت کړ په علالمین دوی لیدا فقټ ورګي چې ایسو دي خلکو باندې راوچې شورا بالا نیر قتلونا به کې وښو آخر به کې وښو اخر به کې دریم وکړه نبی کریم سره رسول الله صلی الله علیه د پنځه لسې عدالت کلو په دی او سفره مې دا شلو کلو په وی انبولو رسول الله فرمایي چې په دې جنگ کې ما برخه اخلو وړ خلکو ترونه لوي مغه شو ورکونه او غو بشتل نبي كريم علي سره په دې جنگ کې اوله شو لوي واجب کې دا ده چې محمد رسول الله د جنگ تريننګ یاد کی مجاهد نوي تورات کې محمد رسول الله يو صفد نبي الملحمه اق نبيش غبد خلقك نك وك ترشغ دی دي ابلين جبير فرمایي ویکره بشیسمنګه مشرانو جګړه کوله یمن به زه بوتله مړې تر باندې یو ځګه کی کینہ ولا مولانا دشمن سره په دې میدان د جګړي لاندې ووتو تر څو پوري مراده او کېچني زبازي دشي کوو تر دشي چلاوه حتی در دې پوري امام الحدیث البخاري رحمه الله او نور اهل او دا فرمه کوي چې سړی جهادي شي او هغه فلمه د خپل کشرانو د زنانو ولم چرته وګي بایکه بسمه معنا ات نه لکه عليه رسول الله د دی حبشي جګړه خو دغه نه زبازیکه ولا تر شووري زنانو په داسې حال باندې پويش چې په دې کې فلمونه بوښتل کېږي او داسې بنګه کېږي او داسې په دفاع کېږي او داسې په تعرض او داسې دا د رسول الله به مقصد داو چې دا ټریننګ شي مجاهد شي زګه مجاهد نه في دي دين ورسة دوية مؤخرة على الشوال في المسكة جوانا شوى حلف الفضول فضول دامانا شى بيحترين حلفو دا بيحترين انسانانو حلف المطيبين أبقى انسانان شى أغوي خوشبهان لك ولي بي يا فضول دامانا شى رير دا شى قصان راجم شى دي فضل فضل و دام فضل و دام فضل و, و, و دا و دا دي يوشي باني قسمو كي سنها قسمو كي دي من نا يوسرير اغوي دا زبيت پنام بانده اغوي قاص ابن وائل السحمی عربی عربیو د مکی باشنده او د تې عمل واخصو مثلا خلاص شو ویل شه د مال نه راکسمه طالب پیسې درکوم وی شه ډیر خلاص د دې بچکه کله طلب د مال کو چې مال مې د پیسې راکا وینې نه درکوم سبا پسي درکوم نه درکوم سبا درکوم خو دې کې ډیر وخوته اخر ورته ویل شه د مال نه راکا کمال مال راکه پیسې نه راکه د خپل مال مال راکا دي اس ابن وائل السحمي ورته ویلې چې نه ما درکومونه پیسې درکوم ځل لاس د اخلاص څه شي کوي هغه وکړه ما ځین سنند شي چې هغه د ټاکې کوي دا, دا, دا کوجبې دا نارو دارونو د ویله دارونو هغه چې قصي ابن کلاب جوړ کړي او د بی عبد الله وسپارلو چې حکیم ابن غریب <تصفيق> غالبا ورنه یو لګ درهم واخصوم او ورسلو پګه باندې لک ملامتم کې خوې ویلې شد یو لګ درهما یا دینار ما فی سبیل الله وکړم دا غیر دا خرچ کړو ډیر دارو نوی راغې زوبې دروازه عربي د تمشن راځي مګر چې ایګ بني مخزوم د مجهل اقوم او د قشن بني صحه ما چدې عاص ان وایز ما د ملکه بشری دی یاري ملکه په مله کې د ټول کې ظلمې کړې لري او تاسو مسره پکې کومه کوکای اگر کسنه بنځل <سؤال> راغلم دی من نا خو اڅه هم د دې خبر بارے غوښتل راپوږو اعتبار ورنکې چې زه مسافر سړې د چوکي خبر لغوت دکې دي کني کښه کې نه ني لیکن د دې اوچت غره وخت او د شعر شاعر او د دې قريش او د عربو بګه سخت زمو بد بیان کړه چې دا ډاګه مرخله کې دی دا خراب خلک دی د دخل کله معلومه قبض کوو به پیسې نه ورکې به هیڅ او باندې خټه خلک دې ځمون سره دفاع نه کوي خود خبرې وکړي ارغو کې عادتداري شاوې په خپل شهرته او په خپل عزت باندې سر ور کوي زوبير بن عبدالمطلب چې دار محمد رسول الله کاکاو دا د یو شاب یو کور کې راځه مشور ابن جدعانه دغه به کور او قسمه وکړل اسنه د خلکو لپاره بیاټ کو ورکړو چې یا به د دې شری د دې شری کومګم کو راځي چې کمځه کې مسافر سړې راځي کاغذ به هر ملکي کاغذ دې مکی وایي چې څور باندې ظلم وکي من بلغاړي انتقام اخلو یوسر بیاط وکي بلوسر وکي بلخټور وسرو وکو نبی کریم علیه الصلاة والسلام او تر دې مجلس کې او دغه مجلسو چې د غریب دفاع وکړو او چې څور باندې ظلم وکي د ظالم مقابله وکړو مال بدغاغه اخلو دې شړې لې ورکړو دې عاصم ابن وائل خلا ورنا ولدا مال <سؤال> نور کوخه کې ضرر بندره مال ور سیم کی دا دلې نشې تعامل په کور کې د فیصله وشو دا مال دار شړیو څنګه مال دار شوهه ودا په خپل وخت کې ډېر غریب وو دې پلار ایسه دا وشره د ځنه جدا کی چې یو روپی ګټه نه لیکن قرضونه په ما باندې راړې زړه دې څنګه ورکهګ دی عبد الله ابن چتامنې دا شون 150 دشي ارمانو کې چې اللهم مړکا 10 رقم شون شو ګلرو کور ووشره له مامال نه راکای څوماله خرڅ نه راکای کوروانو روانو مقصد دا چې دشت له وزما تر سو پوری وزمره مامات کې یو مارو کمر باندې وړو نیسه قتل مې ده کار وکې مې په دې لار کې روانو روانو چې دالې ورغه یو غټ مارې وز د تكسر مار پروتو ندي عبد الله بن جتانويلي چدې دیمار خپل چې ایسمه وښنه او مرشم ده چې ما باندې ډیره سختې خدکو شیکه ولا مازی به د کې تنگ شي د دې نړۍ د وجې زامبیا وجني یا زلمه وردرزم دي و چې تعمیر لزان وګورځي یبل کارو کی یبل د دې مار خپل به شکل په سابانه زیب پروتو چې به ورني جوس به په زیب سابانه پروتو خوشاله کړه ورغه هغه یو چې ستر زر او پتی چې ګټ فنکړي و دا خبره وکړه چې په مرور د زمانه باندې بازار شمه یا بازار بچي نه چې د 30 زر بسال نو واسي لکه اوسې د انګريزان په افغانستان کې ورې بچی زینو چې د 30 زر د فنکړي دي کلی په شابه باندې قبرونه جوړ کړی دي چې یو شوشه ابل شوشه ابل چې کل عبدال داورغ ابن جدعان و د را زر او هغه خاص په پغې باندې ډیر انټی او چت مندار شونه عربان برا ته د پد کور کې به جرګه کوله څو کماندار انسانو او تر دې پرې د حجاجو خدمتونه به کوله غويله د شوډو د پي او د مميزو د کجورو د ټول تنظیم د حاجن له پخوله کو دا د ابو بکر زله خپل وانه د عیتر زله حقبل وانه یو رجل ورته خپل ورته ویل یا رسول الله ابن جدعان دغه لري حاجان لري خدماتونه کړې دي ډېر خرچي ور باندې کړې دي اي پدي باندې بس اجر دلې نه کړې شي کور باندې رسول الله ورته ویلا نش ورکی دي وې دې پدي عمر کې مده شني دي ویل شي اللهم اغفر لي الله مافیو اليس تمام في ما ما في او رسوله لپاره کفش د قیامت ورځان روان د پخې ما معاف یا ي پدي دنيوي کې ما په ما باندې د عمل چې قبلي کې د غبر کې او څو شرطونه دي کې ویل اول په کې توحید دریم بګی محمد رسول الله به درې دریم بګی احسان عمل الله د فقره سلورن بګی اخلاص درې یا نزان ساتل پنزم بګی د مخلوق حق دا کول چې پر دې حق د طرف کړي نه یې شپګم د ځان سره حساب کول ووم بجسبب عمل كون سستوبه او عادت باندې بینې کی اتم بزا ادب لهاس کوي او نه هم عمل کوي په با دینت باندې شي پهږي دونه کې الله ور باندې مانا پیدا کی لسم بدر بر عالمین سلام محبت ساتي یو لسم باجزي کوي او, با او دولسم بد الله تعظیم بر یې غل کې لاره د الله محبت په قران باندې راځي په با منصب باندې په با ذکر باندې په با خلوت باندې د الله د کارو بندگانو کې ناشوره کوي د رسول الله په تابعداري کې د الله لپاره مین او د الله لپاره اورانه خیانت نه ساتل مجاهده کوله پدې کارو باندې الله محبسه لري ګرجي چې څنګه کې پدې ابن جدان کې توحید عاقدن و نه د الله نه بخلې وخته رسول الله ویل چې د الله بر باندې اجر نه یې تقریبا رسول الله د پینځو مشکلونو مرلو رسیدو چې کله پینځو مشکلونو شن ابو طاریب ورته ویل چې واره مشکلات علامه اندې د سې چلوکه چې په سفر باندې روان شې شام له لږه تجارتو کا خصوص د حالت ګوري چې مونږ د اړتیا له باندې لګو دا څوبله مسالې زریاده ما دا نه منشتري نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیره تیار شوې مېری سعیده خمال برکه کومه کومه مسره خمال نشره بيزه نه خديجه تر کومره نه منګه وسونکو د غنی نبی والو دا مندارنه نو تجارت نبی باندې ورکول واه په کټه باندې مې کټه بداره شوې مې بيدیشوا په دې باندې د آرام د عادت شي شروع تجارت خدیجه له الهرم چې پوښتنه سوال جوابو وکړي چې رسول الله هغه تجارت باندې ووجي واغله خدا معلومه چې د ډېر دیندار و وانه در انسان دی چې زما سره طلب مال وکي زه به ټول مال ورکوم چې دلارش نو ابو طالب چې او خدیجه له ویلي چې زما د اوره په سفر باندې لګو د 25 کیلومتر باندې ختمږي سم الله علیه کی وې سيد اسماعیل امان لیکن څومره ګټه شو شو او څومره مساله نه زبست صرف سالي وراله دوه کان ور کوم اذا په شي به کې نشته ابو طالب یم فتاخون ور دي دوه کان د پرچاله نه دیو کچې دا بدیږي څو نه راولي ری والا سلو شو دا اجاره د مزاربت نه نه قانون در چې په مزاربت کې څه نه معلوميږي چې دومره پیسې سم او دومره رستا او په اجاره کې دا معلوميږي دغه رسول الله سره اجاره ولاګه دا مزاربت کې خبره چې تاوان به بچایي مال دیو دي او ګټه وته دا بل کوي بأهلینا مدا فرمی چې دې ګټ نه بد توان پور کېږي که چیر دوی تقسیم کړی نو او تقسیم نو او که تقسیم کړی وای بالکل ګټه کړی نو نه د مال ونه توان وش دا اجازه او په چلو روکانو باندې رسول الله راوانسو د لې ویګری مله ستره تاسو تجارتو نور آرامانو کې دا تجارت چې دې سره پیسې وېړو نه په شام کې به شی واغو سبيری ماکه کې کی, کی او رسول الله دې چې ځان سره مال واغو او انت خرچ کړي دې غېزنه مال راوړو دلته خرچ کی دې میسره دا خدیج خدیجه کبری او غلام دې مشروان کې وې زلارش میسرہ شګر مشر په سفر باندې روان شو دیر ناشته آځي با در رسول الله معجزات یو د چي دو ملایکو در رسول الله په سفر باندې سورې کوله سورې تعجب وکي میسرہ دې شهر کته سره کم ناشته شړې دې سورنور دې او دو ملایکو په سر دا وزري وجې کړې دې په محمد رسول الله باندې د دل پاس لک چترې دل روان دلته متاشره او بل درې مې سره د شي اکرام کوله ته به دا ګمان کوله کې یو مشروره سره دې نه شي په اکرام کې خادمان او غلامان دا ډېر دي کته مرته بو کې ګنل کېږي لیکن جناب ابي كريم علي سره السلام دمر اکرام کوله کې او ګری ورور چې سر رواړي یې دې نه متاثر شي دا سمو چت انسان دي من حاج مشرم کې د عمر بن دلعيز او اخر شي هجر کړې د وی تل من ملماوي ولې چې زه به داتې <متحدث> لاوالم عمر ابن عبد العزيز ورته نه زما په کور کې ملوانه کار نشکوله وېزه خادم مراجی کوې هغه پنځه متره کې یې شو سوده خپل الله په دې کې چې ته عمر المؤمنین ته کار کوي وېش مخ <متحدث> خلاله ابن عمر ابن عبد العزيز نومیدم او شرانه عمر ابن عبد العزيز و بیت په دې کې څه په کار په خپل خدمت وکړه لکه رسول الله به په خپل خدمتونه کوي په دیناره باندې روانو اقب وحرا چې کوم مشر یو داغه په ځبه باندې داغه بچي بل <سؤال> ملګری هغه ځکه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله ویل ځان له دعوت کې میسرم ورته ویلې دلتا شي چې کله رسول الله هغه دی عمره لاند کې نه استو قسموږي زمره په الله باندې قسمي چې په تورات کې مونږ غالي د دې د آخري زماني پیغمبر شریجي په هغه کې دا د علامات د دیونه لاندې بکيني 100 د دې لاندې ناس ته اول محمد الله علیه وسلم لاند میسرا لویوله شدا په کور د اخر زمانی پیغمبري مکه ټول عربو له رسول الله نبوت باندې میږي جړجسو ته معلوم کې پدې چې سر میسرا لا او پدې کې ناشنا کمال داره ویچکل پدې غونډې باندې ورو وختونه د غدوم لای کور باندې سورې کولو او هر cane هر بوټې چې مالې دو محمد رسول الله سجده کوله دا خبره د میسرا باندې کې نورم پریواته انت کله <سؤال> لاو تجارت کوي دا غاک چې سرم ډېر ونشناره بیا او کچانه شی ما په نرمي باندې او کچاله شی ور کې په نرمي امام ترمذي رحمۃ اللہ علیہ دا د ابن مسعود نه خبره نه خلکړه چې کم سړې په دې لندین کې نرمي کوي رب العالمین مدا جنت لور داخل نبي کریمه الاسرات نو سرم دی چې هغه راځي دا خبره کوله چې په خاصه معنا کې اوسړی مرشو الله رب عزت مړی کولې چې تاسو څه دا عمل نامه کې ویشم نشته لبېمو غره وچی نشته په کې شتري به دوم را شاله چې ما په چا باندې قرض وکړم وقبله چې پوره شوم به به ما ستر نشم ما وي زبنه کې راکی به به بلنه مشه راکی پم دې کې سمور کل اکسري سکل لګ وي رب العالمین بو وي چې زما دې بندري دې بندگانو سره دوم نرمي کړي لایقم چې دې بنده سره نرمي وکم ایسته ته جنت لا بو شي الله فرمایي عليه الصلاه والسلام رشتونه تاجره اماندار چهره پتی تجاره کی دروغ وغیره دا خبر نه کی پوره ز قیمت به رب العالمین د انبیو سر پسخت راضی کی تاسو لهشت کوم مالک دایا څه دي کوم دکاندار هغه په لندن کې که اخلاق شي مانی خلک مرداځه ترځي خلک بجن نه کی رب العالمین دا محبت دا ورات شي او شي کوم سره هغه کنزل کی تنگستی تنگځړی چې لقب ما باندې راځه دا کته کې وشه اخله نه او دا وز البرد شيرت عالمي کیلم شخص سره اول بریوله نه اخله ما یو ای اخله ما نبي کریم علیہ السلام تو سره د دا کار نکولې په پاره خاطر دی باندې دا کار کولو درت تجارت روانس تا ځان څنګه دا وګرځیدل خدیجه کبریه له شویو چې محمد رسول الله هغه هغه د چې اوچت بلخاري له وخت نه نبي کریم علیہ السلام په با دیلار باندې روان دي دوه ملائک قرباني وزر د شنیولې خدیجه دی نور ځنه له آواز کې ودل شي محمد روان دي عليه السلام او داغه په سر باندې بره وزر دیشنی ولی دیشنی ولی دیدو را دیدو را دیدو و د شنیولې د دې شری ګورډل د خدیجه بریښنه کړبه العربیانو نشم محمد رسول الله پیدا کی مال شي کله راو ډیره ګټه ور کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ور کړه د پنځیو شلو په مر باندې دي نو فیسه ابن منیه دو زنه 나와 دي خدیجه کبره ورته چې محمد رسول الله وجه توعده کی کته وعده کی ګور خدیجه شسر وعده کی خدیجه نه مانداره سن 나와 دي چې لري پلا ور کړی یغه سروي کولو په مر باندې واه ویدی وخت کې څو وعده نکوم مخاني زنه دا نه د خید به د شینه بیرد کول دانو فیسا ابن منیا چې کړ د رسول الله علیه الره ورته ویلي حلا تتزوج ولي تبادر کي مالا کرا تتزوج ولي وعده نکي نبي كريم السلام توي زه غريب ما واده خو سباني کیږي دی ورته ویلي ته د شینه زنه نکي چې هغه ډيره مالدار ده ډيره حسندار ده ډيره دوچت نسب ولاده چې ده رسول ورته ویلي نا ځبه وکم هغه بچنتاس م سره و دې یو کې را مانداره ده ډیره دښت څه بوله ده بیر قیمتي زنانه او ډیره خلک زمونه مته ما بجړګی کړی دي شان ور کړی نه ده وېزسي چې ماره سمې ته وکم وې خا ترونه ابو طالب او حمزه الله او عبد دا الله خديده کبرا خو اوله نبي کریم علیه السلام له جړګو باندې وکړه له غيوب له چې د سره نکاح کوم په دې شربن شماله بشلوکان واکوي شي لحه او ته په هغه حرکت مقارنه کوم چې د ابو طالب ویلي قانون دا چې پلیکا کې باید اول خودبه ویل شي دغه نور ساب خبر وي چې زمرهخه لکه د سي عادت دي اول نکاح وتړي دغه نور ساب خودبه کوي د جمی پروس برنامه خودبه خلک کوي کنا اول مونږ دې ورس خودبه کوي اول خودبه د په خودبه کې دا چې اول په خودبه وای دغه نور ساب خبر چې پلانی د پلان په مقابل د دومره حرکت په نکاح باندې د قضيه کبره چکره وادو شو د دې خدیجه رزلہ الله <سؤال> دې ورنا شنا په زېلی روسه بن شالله د رسول الله دې بيبيانو بارک راجي نظرت نعيم وغيرها با ذکر کړی او د شریعت کتابونو یو خصوصیت ده نه چې نبی کریم علی سترات والسلام د دې په عمر کې چیکره دا او شرف نکا نکابانه واقفسته بل سره نشته وونکره لا رسول الله پنځه وشکلند او خدیجه کبریه په شریک کلو په عمر باندې ده لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم د خپل ځوانو د لاره ته راکړی دا کومالي و د رسول الله د تربیت وکړه بچی وجداله چې رسول الله د پینځو کومر کومرد مور را پاتې شوه د دوا دو مې سپدي حمل باندې او چې پلاړ وفات شو اته کاله دو شه ولستره جو چې نکي شو نو ډیرد شه نشه کې پېدې شي د الله ورزدا مشه ځانونه پې نکا باندې ورکو چې د مورغونی تربیت وکړي دغه تسلی ورته ورکو نو د خدیجه رزلانه هاف نکا کې بلوا د چرتونه کې زم ناشکه مال په کې ده دې اولني اقسن ان د محمد رسول الله باندې په ځانانو کې مان راوړی لري زنه د قیمتي مخلوق دي په اسلام کې اول شهيده هغه زنانه د سميه رضي الله تعالى عنها د فراعن د خل الاول شهيده چې ما شته دا غیر اورسه شهيده شو اسيا بنت مزاحم او په ځانانو کې چې اول ایمان رسول الله باندې راوړی ده هغه خديجه الكبرى رضي الله تعالى عنها بنت خويلد د ريمر کې یو عائذ او په جبريل ابي كريم علي سلام او بلنا شمه سلام په دانا درب العالمین دخوانه فاطمه خدیجه بنت سلام را لګلې شي ودی جبريل او رسول الله یې ویل چې ستا خوله رسولانه راځي خدیجه فقيه باندې درب العالمین دخوانه سلام دی الله ربرجه په هیڅ هم سلام نه لګلې مگر پاندي او دشي ورته وایې چې درب العالمین فاطمه بنت سلام را لګلې او سلام نوروځه الله ربرجه ته نه په کې د ملغلر نه یو بنگله جوړه کړې ده چې نه به أنت سړی کی غولو په کې دله کې مله سترو سړه یو لاس بي بيني و بي. لكن رسول الله پختی تقریبا نه ځلانا د پني کا کوي په دې کې پنځه قریشی مې وځلور عامي د دې هره سوال نه د مغربینو نعوذ بالله من ذلک رسول الله قایش پرسین سن د یو لاس بي بيني ولي کړی پر رسول الله باندې پاتې ماقسم علاکې کوي کله دا خبر کوي چې ګوره داسره کوم سړی دې دین دې شې دین را وړي دې څنګه او دا چې په خپل و کې دحشب او دار خورې د قطو قطانه بل کار نشتري دا کار دی دا کلہ د مسلمانانو کې ده د زهرو پېشکاري کړي وی رسول الله خو هیڅ پر انسان یو لږ به نه کړی دي او حالانکه نبی کریم رحمت الله و السلام رب العالمین د سلوریم زړه زونانو زور ورکړي وو په دې وخت کې په کار د شډيري به نه کړی لیکن په دې ولسم به نه رسول الله صبر کړي د رسول الله انت صبر دي چې کړی دي او بل دا نبی کریم رحمت الله و السلام د رب العالمین د ماته په وله دله نبی او رب العالمین ورتدولس ببین ورکړې دي 650 500 الله په خپل نبی باندې قسم رحمتونه کوي قران ورکړې دي منصب د نبوت ورکړې دي د ببین ورته جهښ کړې ما تر پرد څلور جواش سره اضافه نور نشته زړه دي انسانو برای خورین او بلکې چې دا ځکه چې پرسوي په کار دا چی پیغلې زره نه کړې رسول الله داس ببین په دې هغه پیغلوه هغه څنګه د هجرتنا دریک الاولاندی په لسم کال دره ود باندې د دې کوشدن پر رسول الله باندې وشو او د په دین کال هجرت پیدا ودو شد نه کلو پومر باندې نه کلو کې به دی ماشومنه څه خوښی پرستی وشه باندې به شرط خوښی پوره شي رسول الله چې وفاتې تقریبا 10 سنه کلو پومر باندې پاتره لیکن مقصد په کې دا ده چې د عائشہ رضی الله عنها رسول الله بده کور کې وشو عائشہ هغه چې د ده ام عبد الله د نبی کریم صلی الله دا تلل شکل او کومر و پښې وی دا ارش د پاسره عالمین د دې برائت کړي د رسول الله په بيانو کې پیغلا د دې په نو بکر رسول الله په پښې وی د آخر وخت کې د رسول الله سره د دې په غي کېو د دې لاره رسول الله سره یې شې وی دي د مسواک په وخت کې دی دې په کوټه کې دفن فن د اول خلیفہ لور یو ناشکامل ځنا نه نه ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها غالبا هو د شيش په پښپو باندې و پښې جنته ربکی کی دفن دا جنازه ور باندې ابو هريره سپکړی دا تقریبا 216 احادیث دي چې نقل دي نو دا سوال لري خلکو به دی شي رسول الله خویش پر سره ډیر کجې کړي دي دین د ډیر سره په خبره کې تاسو سره په دې بنیت باندې کړي چې رسول الله د ټول امت زموږارو الله رب دې تاسو ته دا زنانه پنیکاب باندې ورکړي تر څو پوری دا وسره بده دین کې شری کې شي د دین د دې ځکه او خلکو ډیر په اساني باندې او بلنا شکر دا شي نبی کریم اغه د عزت زړه نه پدی وجه باندې وکړي چې عربه به د ژوند د شي او کرام کوونکه د خپل بچی الا الموده ته القربات قران کې غلبه سور الشوراک الله تعالی دا مانا د یسوسا سره سوال کومه خپل ما به خپل ولي کوي یزمره خپل ولي له تاسو کوي یاغه کورونه کې پاغي باندې رب العالمین له ورنځ کېږي چې غت تهجد کوي سجدي کوي دعاګانې د الله نغالي نفله کوي قران سره تعلق لري صدقه کوي جهادونه کوي اخلاس کوئی پملائی کوئی امان روڑی منزونوکئی زکاة ورکئی پان بیاو باند نیک عمل نو در زنب دش اکرام دوی کولو لکه دبچی ترچوب بوری در رسول اللہ پته کې که دا خلق ودری گو بی عربان کلن نبی کریم علی السلام بی از دنانا پر نکاکڑی دیگی در مور و پلار در اکرام دوچی لکه ابوبکر امی رومان در دا د عائشې زنه امر لیکن د عائشې سره چې په دی د نیکاو کړو ولي وکړ ستر دیره پر چا او کله د سنانه خوشعلي د پر رسول الله صلی واغده عليه وسلم د کړې لکه ام حلیبا دا چې کله حبشه له لار بدې قانون شې ایستره کافر شون سترني د دې خپلې په دنیا تلبو کې چې تمره شنه سترني دین له ور او وړه ما پر رسول الله بني ایمان اورې زنه سترني چې کوم څه د اسلام بچي مدی کریم السلام د دې دا غیرت شو کاته د غیسره نکاو وکړه نجاشی پچا له ویلو وچ دیلا څلور څلور سو دینه آور کا تقریبا درهم دیناره تقریبا دغه څلور سو درهم جوړیږي شاوخه نجاشی په شیکل ریغ رسول الله لدا په مہر کې ور کا خلکو چته دي ورته وی کینی تر سو پره پتا دا قانون دی چې سړی نکاو کینو په سفارقه دی ملو ور ونیږي او مسلمه پدې مناسبت باندې پېنکا کړ چې د ابو سلمہ کزوا د رسول الله رزي او او دا او نبي کریم رسالت وسلام الله علیه ابو سلمہ د سويبي اولاد رزي د حلیمې سعدیه در رسول الله رزي عبداللو ایو خورشیمانو مې دبلن فیسه اما د سويبین رزي ور چې هغه ابو سلمہ او چې کله هغه وفات شو نو مسلمه پدې مناسبت باندې واڅ چې دا ما ده تر څو پوري دا خوشاله شي پیغمبر رسولستان کړي دي او بلنا شکه مال فاطمه خدیجه کی دادی چې د رسول الله دا ټول اولاد د خدیجه پیدا الله پیدا کړې اول نه بچشه قاسم او قاسم نبی کریم علیه السلام یې موږ کولیم ابو القاسم شوګه درش فلمي شو عمر باندې وفات شو شوګه د پنځو یا د وکرو په عمر او بس انسان یې شو عمر کې وفات شو د په اسمنه شو ریکه شو در ری رسول الله یې من کوی ابو القاسم در نبی کریم علیه د نورو انبیاونه مون نه دا سړې په ځمړنې کې خود له شي په بچو کې خود شي اما اېس مې کونی رسول الله سره نشي کو خود لیکن امامي نووي رحمت الله عليه فرمایي چې د دا رسول الله په حيات پر خاصو شکل په پاتشي وره کې سړې په ځمړنې ابو القاسم کې د مسجد کې کېږي دملک عمر سره بیت په ځمړنې کې نه دي امام مالک رحمت الله عليه د عمر سره دا خبره نقل کړې ده یذق شي امام مالک په وړاندې بچارې جبريل نو په ځمړنې کې کړې سپ غوسو چې ولې نو له مناقشه ته تاسو داکي خودل بقاسم نورس الزهنا باشولا دا دراشولا نوروا بي داغين نورس بلا نوروش شرقية بي بلا نوروش فاطمة فاطمة الزهراء بي بلا نوروش ام كلثوم داغين نورس بي بلا بچو عبد الله داغين نم طيب دي بلا فاهر دي بدل عبد الله دا درو عيون مندي دا دوي اسماي سي فاتيا بي مزمزكي بي دماقوش باشادي قنا ماريا قبتي رسول الله لحديش وداغين يبشو شو ابراهيم اګه شکل مفقده ده وی کوي مال استراتوس صلی الله علیه و سلم د بوراوري بچو ډير انتيزه ته هم ځان د دستورګنه وکړاله او جرګه پکاره ده په دې شبنه شکل انسان د مخ غریوار وغيرها نه ونښلي دې جرګه انسان کله راځي شکل سره قران کې تدبر وکي د لپین امات کې سوچ وکي دې سب کتاب حالات رحمخليکي د جهنم حالات رحمخليکي دره عالمين عظمت رحمخليکي او ربي کریم علیه و سلم د عمر ګرار او خدیجه چې کله هر وخت الله دا یا کله غیرت کلاله چې بلې بي بي نشم دغه خدای دې انها و انها انها كانت وكانت عائشه خديجكي خدا کارو دا کارو دا کارو دا تر دې پوره ورسیدلې لوراله رسول الله, الله عليه واله له حاله عائشه بي بي باندې غیرت کلاله دغه ورته وکړه چې کله بي زبحه وکړه نبی کریم علیه وسلم د خديجې پر خپلوان باندې خارج کوله د خديجې د سره سره رسول الله احسانونه کوله تر سو پوره داغه چې هغه حق پوره کړي د رسول الله رسالت له شمل پنځه کلو کلو کې وشرنیکا کړوا لیکن دا د خدای جي سرداوادو ولي دیک نوې په د رسول <سؤال> دی نبی کریم سره السلام د او غیر واده عمر تیر شو د فقره او غیر فقره عمر پیټر شو د سفر او غیر سفر د عمر پیټر شو در څوبره محمد صلی الله علیه وسلم یو ټینو غو نه انسان شي جهادونه او غیره چې کله پنځه د شکلونه ورشي د دین لپاره په ان شاء الله کې چهارشنبه په ورځ باندې شته ژوندیو نه به د نوټ په رسول الله شروکیږي هغه او یو رب العالمین دی موند محمد رسول الله طيب در نه